وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا يُسْغُهَا وَإِمْرَأَةٌ تَتَزَوَّجُ أَوْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُصْطَبَقٌ عَلَيْهِ هَذِهِ السُّنَّةُ وَهَذِهِ السَّمْبَرُ بِطُرِ مُقَدَّمًا ذِكْرُ كِذَا ذِفَارَ دَأْهِيَّتِ ذِنْيَتْ وَذِفَارَ التَّفْسِيرِ ذِنْيَتْ صاحب الحدیث مشتغل بالحدیث خواک تعلیمان وی و خواک تعلیمان وی وکاردادا چاپ قلنیت صحیح کی فاغی کی انما لئمر امانوا دا جملہ بیان شو دا غیب سیر دی مثال بیانی در یعنی خیرن فخیرن و ان شرن فشرن انوال امر امناوا من خيرا فخير وشر فشر من ذا خير مثال ذکر کو فمن كان تهجرتو الى الله ورسوله وذغلت یہ مثال ذکر کئ چه چا نیت سے کمر اوستین او داغي مثالون فمن كان تهجرتو الى پهمن کانت حجدت لازونیا ی ووه د چا هجرت چې د دی دپاره چې ما ته دنیایا میلا شي لازونیا دنیایا ته یسی وه چې حاصل کې دی لره یا دښځې دپاره چې دی او سرهنی کاو په هجدت ووي لا معهاجره بعض ته مدب کم میلا شي دغه ب ته میلا شي راې کممدن نو دا الله د رسون مقابلله کې ب کاره اوغلطیت چې و, و نوغ ده او چې لا دنیاونیا او مرراتتی په دنیا وواجهوه دنیایا دا دنیا سرته وي مراض د دنیا نسرې دنیا موانس د قدناده اصل لفظه چکمذنو اردونوله دونو دال نون واو دونو او قران مقدس ته ویل کیږي او قران کریم کرام دی از انتم بالودت الدنيا وهم بالودت الخشوع پاو کې چې تاسو د طرف طرفه وایي او مشرکان په لری طرفه وایي تاسو په ليزې طرفه وایي او وایي په لری طرفه وایي د دنیا د نو خرطوی لکی اذن اذن دنیا اذن او دنیا دا چه کمدنو موانس روڑی دکا اصفر ده ده پارا موصوب چه دین اورا حیات روڑی الحیات و دونیا و حیات آغا چه کمدن موانس دنیا و اصفر و موانس روڑی یعنی اکثر دار راځي دا اول او زدارو مؤنس اجتماعي اگر چه دنه خپې اعتبار باندې بس دا چې کمندنو نقل شوه د وصیت دی سيات ده او زمانا وصفي او مؤنس ده مراد ني دا ثاني سودا شونه پکې کمندنو سو مراد ني اوستي مزدادې کمندونو نوم ګرځېدل نړۍ عالم نو ما قبل الاخرت د پاره د دنیا اخرت نه جکمخ کی حالت ته بعدې د دنیا ویلې کیه نو نقله شوه د وصفیت د اسمیت ته مزې و جنا دادس کی فات غالیبونه نه دنیا و آخرت دوارا دا دی اکثر موصوف تا ضرورت نوی آخرتن فاعلتن دا چه کم دنو ام نیست فاعل سی غض سی ته سی فتا اگر دی ام موصوف اکثر نی ذکر کولکی و بالا آخرت هم یو قینون. خلال ورو <قلعو> دي <لراوڈي> تل قدار الاخره او خبر ادا چې دا هر سريط اور حدیث کمندونو موثوق او عامه ذکر کې دار صفات غالبونه دي مطلب دا دي چې دا বস্তু دا نه داسې ګرځېدلې چې اسمنا سدې په خپل لفظي او لغوي معنا کې اوسنه استعمالي هغه دغه نړۍ مال نسب دي د سنې دې د ورډین دې چې دې کتاب دې مدرسې دې کورن دې تشې دې ول دې دی دې تاجت نشته یعنی موصوف ذکر کولو تاجت نشته د شې د چا د پارا صفات راتونه په اړیوانه څه ونه غالي شوه دې وبال دا غي د پارا عالم شوه دې لکه ته شوه دې عالم شوه دې وايي کې اوس مانو صفات سر اړوځهن نزي دنیا چې دا دا دو قسمه دا, دا دنیا د دنیا ته وجه دا تسمی و امن دنیا تا دنیا تا کوئی دا نزدی دا آخرت مقابلت آخرت بانه مقابلت آخرت که دا سا چه دا نزدی دا او دویم دا بیکار هم دا داشت محمود نا دناعت نشید و نا مامولی دا چې د محموز نه دنات نه شي ب کاره هم نه معموی ده معمی د په مقابله داخت کې دوان د لګم دی دنیا په مع د لگوم را خلیل په ماه باندې را ځي کاکه صورتې مجاله کې اولاد نا من ذلک ولا اکثر الا هو ما هم اينما كان اولاد نا بماند قليل باندې دا دنیا لګاون دا ني زم دا بیکارم دا پايند العمر ينفذ والنعيب يسول يا صاحبي لا تغتر بالثنا امين پايند العمر ينفذ والنعيب يسول دنیا ته لواله سفر کي لهلت شي او ورينم کي اشاره به کارتو او به رغبت ته تشدين سره سره ما تاړه دوست ناپايدار را دوست مدار چې کوم ناپايداري نو هغه سره دوستي مکو وا دوستي نه شايتي غدار دا چې کمندونو بے وفا دنیا دوستا لنه لایق دنیا د څه مده یو دنیا ظاهری بل دنیا حقیقی چې په قران او په حديث کې داغې محمد راغلې دنیا ظاهری اغه ویلکی ماقبل یوم القیامه په دنیا د ماقبل یو قیامت نه کم حالت ته د دې د دنیا ویلکی دا حالت مذموم نه دی زګا ډیر په بهترین حالت ته او ډیر په بهترین وخت ته په دې کې باندې ته اعمال کول شي او په دې کې باندې چې کمندونو دا شي کار کا ولی شی چکا غیبان اخیرت الله شی شي الله پی شي شی اللہ پی رضا شی جوان دا دنیا دیل قیمتی دی دا بیکارا نوی خوش دا جوان نوی نمان با سبق ویلی مان با چکم ننو سنیک عمل دا کچس کی گی نو بچا کی کی گی لی جنیا با دی جوان کی کی گی دا جوان د دنیا دا مخکې حالت م دا س کاره نه دی نه دی دا نه کاره دا قیمتتی حالت دی او په کې دوه کارته خ فاعده کوي په کې یوه اوخ خ فده کوي آخرت کې بیا د وخې پهای باندې وي تو یو ف خوونه کوي داړخدمیمسی جوون دی قرآن دا بھی مضمت نه بیانه جو امنا حقیقی دنیا شا قرآن مضمت بیان کرده دنیا مضموم مضموم دنیا دکه ماهوئی بده داہیری دنیا کې مال ده دولت ده خوض ده بچی دی دا خو مضموم نهی دا اللہ نایمتو نه نهی له د الله نیم دی خ د الله نعممت دی دارنې مالله الله نعمت دی دا او الله نیمونه دي دا دنیا موممه نه ده موممه دنیا هغې د دنیا حقیقی وي هغه نووم دی غفلت من الله هغه نوم دی غفلت من الله چاڑی دا اللہ رب و رزت نغافلشی اللہ رب و رزت نغافلشی مورن رومی ذکر کردی دی چیز تا دنیا از خدا غافل بدن می قماشو نقرو فرزندو دن چیز دنیا از خدا غافل بدن دنیا سشدی داننا لغافل اکی دل می قماشو نقرو فرزندو دن دا چېې کمو د دنیا د سروسپینو د ن د تمماو نه دی دا الله نه د غاافله کې دو سر دی نوم دی او مجد لا تغوررن الحیات کومل حيات او دو تا د دکې کې داژون معبولی چې داخت نه غاافله شي د الله د فبر نه شي افله شي او دا مقص دګ دی اگر قرآن مجید و اید و رضو بالحیات الدنیا و بها و رضو بالحیات الدنیا و طرم انو بها شیده وقت دا جوان لرن جوان چانه دیا فواقع دمون نگه فواقع اول پسیتک ممسلہ دا و طرم انو بها او دا مقصد کردو قدیسوشو مطمئن شو چې بس دینه الوانور سوشیه نشت دارانګي بل سيرون الحياه الدنيا والاخره خير هوا ابا چې دې دنیا له کوم دنو یې سارو کی او دې له تر جی ور کی په مقابله د اخرت تر جی ور له مقابله د شباب نو د اخرت خطرناک د قصیز دي لګونه رو می ذکر کوي وای آب اندر کیستیا لا کی کیستیاس آب زیرے کیستے پستیاس آب اندر کیستیا لا کی کیستیاس خوب چکمندو چکشتہ تر اوخی جی داکشتا أو غار ته او آب زیرے کیستے پستیاس خوب چے کیشتے لاند نی ودا کیشتاله مدد کی او به زییرې کې پوشتتی او بې د کېت د لاندې وي م دا چې کم دی کتیا تهون کوې مده کې کار الله نه د غفل نو دنیا ل کېږي دلته د د حیث نه معلومیږي مخکې الله پې غمبرو او دلته مقابل کی سره وړی دا دنیا راوڑی دا کم دنیا چی آغا د اللہ و دا پیغمبر مقابل کې مضموم آغا دا مضموم آغا دا که آغا چی کم نرو سوڑی لا دا آخیرت و دا دن پر کار کی مدد کې تعاون پی چی سوڑی سر لے او امال چې کم الله بدین کې و دن کے مدد کی مدد آغا خمال شو کنا اچھا شو خمال شو ماله خصوصیا ادا دنیا مقابل لاغي کرا غلینا نو من کا د هجرتو اله دنیا ته چا هجرت چیر دنیا مقاصد زپارو د دې زپارو یو سی بوها حدیث کې جبل فذرونه نه لا نس مان لیکل د یا شلوها ش حاصله کی د دنیا فضل ته لفظ یو سی بوغ لفظ دی یصیبوها راوڑے دے اصابت چه کمدنو اکثر کو مصیبت کی استعمالی گی ان تصیبهم فتنة تو نو یصیبهم عذابون علیم اکثر چه کمدنو پو مصیبت کی استعمالی گی اشارت چه کم دنیا مقابل دا اللہ دا پیغمبر واغم مصیبت تے دا لفظ دی اشارت چه کندنو مصیبت تا چه دا بردد پارا چه کندنو مصیبت تا گردی چه دا مخصود کر زول دا اللہ و قیغمبر پر اکدی ومن کانت حجرتو الہ دنیا يصیبوا او دچائج حجرت دنیا توی چه حاصل کی دیل را او امراتی لیادا خزد پارا اتزواجوا اپنی کار اخلی دیل را او امراتی اتزواجوا دې دنیا کې دا خدا خد ځو داخلا و نجودای چې کوندونو داخلا و له ذکر کولو شاوي مراد چې نیتو زو جو ها یو د وجود شاني ورود د حديثنا شاني ورود د حديثنا د ژوند سکندنو کدي د واجبینا چ زه زنانو فتنہ په دنیا کې دا لگا سخت راه تفصیص بایده تامي وکړلې تفصیص بایده تامي دا د وجود خطرناکې فتنې ته کله نبی صلی الله والسلام فرمایلو شه دو فتنې رښتې دی او فتنه د مال او بل فتنه د خوږو نمال او دخوز و فتنه سخته دا. دا دا مال ده ناوله ده مالشوه ده بلده خذشوه و تخصیص بعد تعمیمی روڑه ده اتقو الدنیا و اتقو النساء نبی علی السلام عدید کی مان رشان تیر روڑه اتقو الدنیا و اتقو او نبی علی السلام فرمائی لیو از ظرف اتنا اشرت اتنا ررجاللو د پاړه ده ن سا د لا چې کمګنو ډېره سخت پفییت نه ده درې م ده چې انسان چې دغه دوه قوتونه بي غړ یو چې کمندنو ملکیت ته ځم بهيبیت ته یو ملکیت او بل بهيبیت ته مهنت چې انسان کې نږدې دپار په کار دے چیزا ملکیت قوی شی او بہیمیت سعیف شی بہیمیت سعیف شی چول او لشراعی و دا حکامو دا دے دے دا حکامان تو محنت دا دې وګڼه مالکیت شي قایب شي او بهیویه واجب شي د انسان پرې بدن کې ملکیت حاکم شي او بهیویته محكوم شي سعادتدار انسان شرط عبادتونه د دې لپاره دي چې کم اوامر او نواهیري لپاره کې اوفا ادا کړي اوامر شي ټولې مدابه اهمیت قوی کی ور سرا لاس التزامن به بهویت زید کی او نو وحی دی تولو او به شرطه چادريه ارتکاب کو قدم انحیا تو مغی سر بهویت قوی کی دا موزرات دی ملکیت تا ملکیت تا موزرات دی ناغا شریعت منعکڑی وی منعکڑی وی شریعت ملکیت قوی کی گی بستبان دی الله الاللہ رسول فنیوان ملکیت قوی کی گی ملکیت پر قوی کی گی باہیمیت سے گرنوں پر سبان دی ترقی گئی بهینیت په دنیا او په امراء په قوايشات او په شهوات په دې باندې بهینیت ترقي کي اخرت هي رشي دنیا مقصود شي او شهوات څخه هم نه مقصود شي په دې باندې بهینیت ترقي شروع کي د دیو و جن شیطان دنیا خیستا دنیا چه کمدنو خیستا کی تا دیو و جن عدل دنیا او خضایات تل دقضا شہوات تی شہوات او خواہشات تی دادو بحیمیت چه کمدنو خوايشاتو کې ولې خواش آغاز ګمندنو شهوادته مې مراته ني چې ګمندنو جدا ذکر کو شداده الله پر دیووال لوي دیواله لا خوايشاتو شروات چې پاري خپل کې نو بلخ په الله او تورسي اور دې لایي وو تنه شي اور بے الہی وہ تے کندرو نصیب شی تے دا امرا جدا ذکر کو خاص سے مدذل علیو فرمائیں پیدا خز فتنہ سخت دا فی زکا دوگون رنج استجان مجنون را بلائی صحبت لیلا و بلائی فرقت لیلا دوگون رنج استجان مجنون را فی مجنون تا زو قسمت اکلیس تے صحبت لیلا و بلائی فرقت لیلا فی لیلا قواتا نزدیکی صحبت گی صحبت میں لائوی گین ام مصیبت تے دائم امتحان او کو تلری کیږي نه بیا نن تهان نه کني زيكي گنوم بلاغه مون نه او کو جدا کیږي نه بلاغه مون نه وي نو خدای زړه دې غمونه تړلې بلای صحبت اله الله بلای فرقه اله الله او امرااتین تزوجوا یا خذا شریف دی کاوس جیلرا فہیجر تو ال ما هاجر الی فحجرت د آفستتا دے چھتا دو تا حجرتو کو بس دل تا کی حل تا کی فحجرتو اللہ و رسولی تا تازین دا پاراوائے لیو چھت دنیت غٹو اللہ و پیغمبر نے کڑو بس اللہ و پیغمبر بورتا سشی ملوشی دل تا چھت گمدن خض دنیا د پارا کڑی جو خض دنیا بورتا سشی یودہ غیبادلہ فحجرتو الاما آج ریلے مطلب دا شه د کوم د دنیا شه کوم د دین عمل د دنیا مقصد د پاره شو. اپ کا د دنیا مقصد بوت اسشي میلاوي شي خدای الله سره د دې س اجر او ثواب ديشتا الله سره س اجر او ثواب ديشتا فهيدا من خالل من بالکل خالل من لقا اغو به دې حدیث سره چې د مجاهد دستخ د عا چ اللاررم پورځ په تووي مجاهد تا چې تا جات د جید د پاره کور چې ما ته چې کمدننو به حاض وویللی شي وقد قله لکه او ما سره د ساه عالم ته وي چې تا د جده پاره کړي چې ما ته قاري وویللی ما ته عام ولی شو چېخوررا ته شي غلی شي اوټر کې می شي له لقد د شو میلی شو سخی ته و چې تاوي چې ماته جووا او صخی سکی شي لیشي ورله لک د کا د اعلامه حجر اعله حجر دا خبره ده چې دته چې کوم دینی عمل به یوخواادونه الله کې په م کارتويزي ګرکړې دي چې کميو عبادت او ديني عمل دي څرګنده الله رب ال عزت حکم او دا پغې او نړۍ دنیا الټه ولا خدا دا دا دوکا دې ځان ترڅ کې دوکا کې دا ګرځه خیال ده چې زسو کومه دین کوم مال به الله سره کی ثواب را کی او د نیت کې چې کومه دنیا ده په ثواب ملای وي نه حافظ راځي وای په حافظه می خورورندی کن او خوشباشولې دا می تصویره ما ګردان چودګران قران را حافظه می خورورندی کن او خوشباشولې دا می تصویره ما ګردان چودګران قران را حافظه شراب صد الله دا محبت الله دا محبت شراس کا یو خبر در تکم چې دام تزویره ما گردان چودی قرآن و قرآن را در دین نا چه کمدنو دام مجھوڑاوا چه داد دنیا دا حصول زریعه و گردائی دنیا د حصول چې کمدنو زریعه و گردائی تو بوائی ما در سکو ما چه کمدنو لذ گینده در سکو ما داو پرل ما داو پرل او خالی لمن بج ایس پا دا سرونی عاملت و ناصیبا دیوانی لوی محنت پا کرده اللہ دی مول توفیق راکی دا اللہ پا لوی فضل وکی کی گرینو دیر اگراننا دو دستان خبرو کمتاز کناو اما و لکن نیت سمی دل دیر ګران گراند کرده دیر گراند کرده بیا لکن زمون گنده که دا خلقو شیدانو اکانو صحبت او د نه په مجلس کې نیوې ناستو ستو بیا ډیر راغرا نه لا بیا ولټا داوی چې ده ده غلط نه یا ته دا به کې بیا ډیره خطرناک خبره نيته ده غلط یا بیا ته صحیح وایي د چکه له دومره سړې کمدنو کمندونو طبيبانو او د نه کانو مجلس کې کینی دومره ورته په تل کې چې دا غلطی صدا زما غلطی صدا خپل مارث مو چې کمندونو معلوم کی مارہ سے گمنو معلوم تھی دانن صبا زمنگ تا ج کام دانو ډیر پلا مصالحہ دا ډیر ویو مصالحہ زمنگا خاص کر زمنگا طلبہ کرام چې دی علماء کرام دې چې کمدنو بیا لګ دې زیات پر توحید و سنت کی باندې گاور وی زمہ عقیده چې کمدنو صحیح دا اوزو ز بیضا تن انو زخو بست رسیدل ایما دیر زیاد او زما نور چاہتا آجت ایشتا دیر او پنس تا خبرہ سی کم دنو لکا دا بیدات رو فتوی لگی او دا دیر سیزنو نا بیادے محروم اومین محروم اومین دیر سیزنو نا دیو امراض نا پیجنو او دا غی علاج نا پیجنو په هجرتوي له مهاجرې له دا مطلب چې مطلب هجرتوي عملو او چې نیت کې الله نشته او پیغمبر نشته او خو دې کړه دنیا له کړه خپل مو ته ملوشي ددکې عمل الله ربو و جل سره صالح نشته من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نو ور فی اليهم اعمالهم د دنیا طلب کئی وستق بوتا ملوش فحجرتو الاما حاج رائن آئے دلتای چه کندنو ضمیر راجی کو مرکی دوباره بی لیو فحجرتو ای اللہ ورسولی اسمی ظاہر او دلته چه کندنو ضمیر راوڑا یو کو ظاہری ستا سوی خبر یادانا چه نکتا فار لنوی قار لنوی نوقطته سپار من نهوي تارله نووي هلته د قاې خلاب شوی دکهه چې په کار ظمرو را وړی اسمې ظاهیر نوقطتهغلهته هلته مو د نو اجت شته نقطې د چېګ رااجت نیست شته دکهه دلته خو ظمیر را وړی دی دو م ده چې دا روکې ک سر رو فکهه می دا څخه شو دی چې بیا بیا یاد دی نزدی وجنے دنیا و خضر دوبارہ ذکر نقل و زمینی وجنے کو راجے کو جزدی سیرہ رکھا گا دوبارہ ذکر کو لوگ قابل نے چلا دوبارہ ذکر کی فاہیج رہتو الہم آج رہیلائی ہجرات دستی کمدنو پا سرپ دا آخر ہجراتی اتو کو متفق خنالی ہی دا چھ کمدنو منگو خویل استلاح دستی کمدنو چبا کوم روایت باندې بوخاری مسلم متفق کیوی پدای اتفاق د الفاظ دي نه کی اتفاق د رواتو اتفاق څنګه نه د الفاظ وی نه اتفاق د رواتو راویان او اتفاق نه وی سند کی کله مسلم سند بدلی عمر رضی الله تعالی و کري او بدل لیوی کله بوخاری سند بل وی بدل وی بل دی وی که سند یو نووی دري دا اتيفاق فیل الفاظ متفق علیه په دی الفاظ دوړو اتيفاق دي اوم د بوخاری او د جکندر مسلم په دوړو اتفاق اتيفاق شوهه متفق علیه کتاب ایمان او